Ikusten. Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat. Ekunon uh, gusieri, honki gen uh, ongietori gure basterak eman kisunutan. Leschanzu zure herian hasi uh, dugu jo dennaldian eta egon pururauko dugu gure biddagia edo bidaia. Lechantzun egon balin bagigira ikkon dennaldian, uh, Jean-Pierre uh, Dibil Beti uh, luzaz uh, mera edo appez egontenarekin. Egun itzuliko dira uh, leschanzu zu hare gainera bat, eh? funtsan herria bi partetan baita, zelaabaita, beherian leantzu eta gainan zu Harat beraz joanen gira ego, nango Elisa ikuseko dugu, eta nango dendekin ere pikat mintzatuko. Kasu, bistanda, si brotahak ez direnetzat, ez delan hasi behar zunharre, zunharreta, mendiz bestaldean dena, edo zuharre. Osaseko parte bat, osase zuharre berrian beraz aurkitzen dena. Dena dena, lesantzu zunharre lan hopian euriarekin bisitatu ginen, eta Zinez, baster ederrak, eh? eh, Rosan Artzek bere gude basterrak antortan erreiten duen bezala, lambroarekin ikusi ditugu baster guztiz miresgarriak. Eta bereziki, uh -huh. rango eh, Elisak eh, eran behar da, o futxan da eh, danik ere, jonden aldean Isabellek kontatu dauku, eh, lexantziko eta zunjarreko Elisetan, Roger Idiar bilizela, Flandriako Eliseta, belgika aldeko skut batzuekin eta sekulako obrak egintzituztela badu harai, oita ama urte pasha eta sinez elisa e romaniko bisiki ederrak ditugula, beleziki egun bisitatuko dugun zunarekoa. Hola, bedaz gure egungo itzulia, ipatuko dugu ere herritar bat, beham iduliz lexantzu zunareko diendek antzia dutena Pierre Hilarion Anchenne Misionezta japonian egondenat, biziki famatua dela, eta baitseko misión etranjer urtako artxiboetan harrapatu ditugu detaile batzu uh, gizon hunta uh, haze, misionezta bat, eh, mila behartzionta hiutenoita zazpian, bila berruita amagurte, sushen sendu dena. Ola, meakko bat eban dugu sinez pertsona interesgarri bat dela. Uriko la errepikadezakon bistanda lexantzuz unharre heritipi bat dela, mila sortzi unta perruita xeian hirue unta pederatzi lagun bisi malimaziren egun goe unian ofisialki bimila malauian jutanoita malau oa latanoi bat nun baitan bisi dira egun heritipi bat mainan bihot zantiko eta herri eder bat dugu beraz egun ikusiko Zunhar uh, erat, alat uh, helzian uh, uh, Elisa Ederbat horketzen uh, dugu beti bezala, paropien uh, bihotza hor dugu ez da pilotoa plazarik agerik hain hartan, behinan uh, Elisa guziz Ederbat eta Gracien uh, Auzoari Esker eh, gakua eskodatu a alizan dugu eta xartu gira elizan. zun arteko elisan gira bisiki elisa de rata mar den retour de co e ikusten da hor andararen ingurrian hor elisa marka cela celebritegat al tutela temporare kim bisiki sa marbat mend de den dituen elisava tamen dena hari picatus bisiki ongia pendea Gainan galeria bat, ere, eta manka batzu hemen lujian eta zinez egoitza guziz edera bat dugu hemen Elisa hau. Ikusten da ere, hor, estatua batzu hemen sartzean zaurik, lehen goe erretaula bat, zaurazide handaritik onat ekerri dutena, hor, zure ezko, zure pintatuzko kauza batzu, eta ikusten da hor, lo batzuen uh, markat Andrena Maria ere iruti bat eta aldaere inguruan zein eh, du bat uh, agertzen da Estatua bat hau ere zu pintaatu uh, zahar batere eta ere hemen joren uh, kontraizker galdetik uh, lako Estatua er bat se ere ieltuzko gauza bat da Andre Maria Jesus uh, besoetan duen eta hor. Hirean hiru engiruren horpegi ah, oh, alegera batzu, zela ikusten dira oh, kolore pintatu bollitekin, ah, kolore pastel batzu urdin, goji eta arrosa kolore. Baikortasun oh, ah, handi bat, hemen ere gurutzeren bideko bronzesko plaka batzu, eh, biziki ah, aharuaak, elaburu batekin, eta ikusten dira estazionef amatoriek bat, bi hiru laseiz, azpia, ma hiru orteita, horik karakteratu, letra e-romaniko egin egina. Ola, sin ez batagio ahriuntzi bat ere, anako altsor edarbat uste dut, zun haretan bizi dena gertzen dena eta auzu erigakoa galdatuz eta men charzen halda, gauza honen ikusteko. Ola, braindik, eh, men zun haretako Elisannin gurian gita eh, campotic be a tous écoutez eh, là ça être e borta ortan eh, kristo dene crisma formatori eh, be de alfa ta omega de kin eh, la stereco atebat de na replicatus ko elisabe sic che biske errado ko eh, campotic écoutez là e iturai e romanico eh, eta Ola, men, uh, Elisa daher battenik usteko omentura da hemen lechantique uh, 8 km batten. eta aipak Tout Bertugo la bourqui est taquite un itz varita riteko Pierre enchainetas minsatou Bergira Pierre Hilarion enchaîne izenekoa ce zen, quoi surtout Saint Mila sortie Tahiti noita Mariana je eh, pas ditou beraz eh eunta saspi urte a Sarvaren batez, eta eh, Hilda uh, Koyaman japonaise itanota 7 andro la urte, beraz eh la Hogoita 7 urte beraz en bisziari behatzie do balio doela eh, eskolak ho gaineko eskolalan er element dituelen eh, la mailako eskolak gero mauulelat Joanzen eh, eskolière an Kolzioan eh, Saint François Xavier Eskola Hortan gero Johansen Pariselat eh, mission étrangère... Eh, Misionest joaiteko uh, eta eh, hango seminariuan erran eh, berda, misionestako asiako formatzen zilela, eh, bak izeneko garrika famatu urtan. Hantzartuzen, mila sortziunta, lat noita, emez sortzian, eh, eh, emez zirio urte zituelarik, Eta buru hilaren horretabibatez. Gero, uh, apestu zen uh, mila behatziunta hiruan, eta gero, uh, orduan gertatzen zenbizela, ihorizuten Japoan jarratz. Behan behar dezago, eskabat gehiago, hor interesatuak giren guzi ere, erran behar da, beraz, hor uh, uh, paise commission étrangère court chi bolitan au kits de le lat internet aixe rapatzenan direla pierre en chaîne lorry aski la google etan bon publie statistique gameta berdas detallianitz badituko hori gero garna oncha oncha bertus hor sibirotaha ginoen berdas le haren berdas chortusena mila sortienta eta noita beteratzian eh urte nestu txuegana eta hilarion izena zuen eta funtsion hilarion izena horrekin doi bat ezaguna da Misionestan mundu uartan, uh, bere gazte denboraan, berak uh, gizon isila behitzen ez du uh, gauza hainitz kondatu, bina nehan behar da, bere aita lexantzu ez unhaareko mera zela hau, zapesa, eta Hor, hukantzuen historio bat, kontraamanda historio zerbaitekin, iduriz, e, behar, kauzade bekatu bat egin, eta er, rapatua izan zen, hapezgaztia zeladik, benen xotan azuelakoan, eta iduriz, ez zuen, zobera, historio hukan. Soldatogoa egin zuen, e, frantzian, benen gara jortan horretu behar da, mila behatziun urte, beraz, eh? Mila behatziun, eta juta noita emeletzian, hori urte zituen, eta... Temora ortan antiklerikalismo aski askaratzen bada ben le kapitaina homen egin zuen goxo sueen eta permissionek kantitun hala ide zerta betitu zuten zubera mitena pesgaileri orduan homen ja merda hiruh urteko soladogoa zela ere tempera ortan Gero apestu zen beraz milabeatzea hiruan eta japoniarat orduan joan zen. Berreta hamar eguneko bidaia untziaz joiten zen orduan. Bistanda, uh, gaitzki gaitzki omen pasatu zela eta aski eri hor, uh, egon egontzen eta bilabetsu ospitale egin behar izan zituen. Japoniako yokohama portu hortan eta bo, berlioz uh, apestikoaren uh, esku jarri zen, eh, misionesta joiten ziren, han bedaz, go, baten eh, mutil bezala, nolazpeit, eta hau zen batele kontentu, omen gizona aski, hau zela, bainan, eh, bo, ez da, osari handeko gizona izan, Baina. horat, eh, alede kartzotasun handiarekin, lan egintzuen, hako date, herri dat, eh, joan zen misionest, eta, egiten zuetan bezala orduan Japonesa ikaste zuen. Eta homen eskondunek erraiten da Japonesa ikastean dutela, pisgabatzen eta eskuararen iduri zerbait baitu. Nola erran bide biziaz, bide emisiones du nola egiten zuen, etzen nahin komplikatuak, etzen beste hameste denbora hortan eta O, oinez, uh, gurri joiten zen eta bisitatzen zituen uh, familiak. Uh, Mezabat emaiten familietan, gero haurredik atisimaiten, eta gero bazkalzen zen jendeekin, horra zen, uh, zen bide bisita, bisitas, bisita, bisita, ibid izan da, orte handan abat, hamaloeko gerla gertatu zen, mainan etzen uh, soldat mobilizatua izan, osagari problemen uh, gatik eta Tokion hori xaurik erabakizu den, mituraz, suarte zerbait. Mila behatziunta hori eta hamekan, eh, beraz, eh, goi eta sortzi urte eta egoneta, ihorizuten Korrea datz. Hantziren, Japonesetaz arduratzeko hori eta da ziberda hor, Japonesak gerlan sartuzi dela Korean, eta okupazio militar biziki basa bat egin zuela eta orduan nola gertatu ziren gauzak, ez da, hasi eta sunan idurizankorreak jende batzu konvertitu eta iduriz gilistinotalde bat xortu zuen, eta erizabat ere ereki ahal izan zuen. Hatik, han egon baitzen da gerla arte 1200 berruita bostean jakina japonesak joan jom beraz, Korea kumpatzen zuten etik, eta hor, amerikanoak sartuziren. Amerikanoak ere zuten beste laumisionestekin, manila manilarat Filipin eta kuhirin agusirat, hor, hiruazte egon omen zen, eta gero, ameriketarat, joan zen, estatu batuetarat, beraz, untziz. Eta handik, itzulizen, franzia dat, mila behatziunta berroita bosteko abenduaren, hoita amekan. Ela finitua zen urte hortan hoizzan da etabennduaren hoita hakan ezzenan beste denbora egon urte bat terdi idurriz uh, Parisen egon zen delaakoisi etranger edo misionesen egoitza hortan eta itzuri zen Ja uh, japoniaratamila beunta berroita zazpian utsaidaren hemezontzi etxuzen raiteko, gofurat joan eta berrit joan zen koiaat, Koyama hor le pradun uh, ospitale batetarat, eta hor. Uh, Hor zuen, azken batean bere, azken denbora pasatu, biziko zituen, hori da bost bat urte hor beraz ere manen zituela. Bo, gatixima, predikoak eta ere pastorala esri beroko mundian behinan bere erakaspenak edatzea eta hori zuen egiten onolazpeit erriekin eta bo. Hola, bera, bizia hor eta biztanda. Mision esten dossier horretan hainitz komplimendu egiten da. Zinez, gizan maita garria zela eta landareak eta ambereak biziki maite zituela. Beti, arbola landatzen ari zela, pikonduak eta izaiak ere eta natur zalezela gont mendietan eta... Piseki meite zuela kuritzea, Fujiyama, mendi hortari kurbiltzen, nolazpeit, eta hor, biztan da Japonean gertatzen demezela, eta mundu guzian, mendi hondibaten hain zinean, usiz, miresmen hondia zuela. Hainitz, kurizela ere, indakitea da, korea, eta horre eskualde hortan ere, juten noit hamar urte arte egiten ahal zituen omen, 6 oren kurri bizitatzeko, bere, dit dit no batsu zerorak berezikiak komentatu batzuetan orata eskian uh, retenda ere aur retnoté missioneste holiec uh, dossier dortan quand uh, elle en 10 uh, eta hatic omen, etzula uh, miste kantatsen onki tosela biseki esko le récupériac uh, et j'ai dit que tuela décision omen plas uh, hilarion en chaîne honnec esko la hanzia hori egiten dute emisionestek, hitan eh? nahi eh, urte um, etxetik dialihon duan biztan da. Ez bada, mintzatzen, mintzaila bat, ere, nolazpeit, galtzen da. Eta, hola, um, bizia askizaila okantzueen, azken urteetan, uh, okantzituen estomaka problema hondiak, eh, okkluzio batekin eta opeatuta, hitan eh, uh, la urte urtean, nolazpeit, ere, nitzu sofritu zuen, funtsian bizi igurzian, ere, estomakako problemekin egontzela, bainan, buru egin zuen, eta ziltasunean, eta lagunek inguraturik, edo zen duzen beraz, haipatu dugun misiunest haipagari hauen. Hilarion uh, Anxen, Pierre Hilarion Anxen. Eta hiltzena beraz, mila behar ziunta, iutan oita, zazpian duela berroita amagurte. Berro da, lexantzu zun haren, roituko dira, berro da, haren izena nombit diarriz. Hora, eta beraz, anxean misionezta hortan uh, utzita, e batu eta, itzu geiten beraz, uh, zun gain hochtarat, han eh, mintzatu gira maite, uh, emazte laborari batekin, eta bo, laborantza, bo, laborantza bizit balimada egia, laborantzak problema hondiak dituela garen dauku, eta geroa ez dela hain, hain alegera menturaz, uh, zun haxe gain hochtan, berda, Laborari etxe hain itz galditu direla, eta bakantzatoki batzu, walima dira jit batzu, eta bon, laborantza ez da hain pundu honean. <tied> nahore ren geroa pizkat hemenola ikusten duzu edo eh oo ez da, like, da mena... ah. oh, lagea eh es es bai zen ja gastedi bada I, da, uh, familia keda bai uh, gasti gasti gozten dut gastena eta hemen hemen semia de solanina aldi kampun eta bon hemen hemenko lurrake zona sintitse Wel SMIA is erin de rapport. Ik ben direct aan de kest 건강en... en dus doe je best doen en dan thanks. Erachter hij was convivieren als ze op tentoeren weg worden? Ahя, ik heb vast geen geld. Maar ik weet niet dat hij gaat belten.. Nee, ik weet niet aso zure bicesusia la laborale cela uh, ni bai no euh, fa un lus asbai bai muz, anchaan, bai eta ah, tudu sur no oficial bai bai bai bai cabaleki <tipen> <tipen> non eta, ah, bai. bai. eta bai cabaleki namas trabai trabai kasteak gustia badutere bai quero arribuste tan bai bai eta cabaleki sagut sin eta kajegite bai. <tipen> <tipen> bai, bai bai eta eskolak bai, bai, bai. eskolatzu tirar eta laborale kasteak ah, bai bai bai bai bai bai bai Alors le kinon, <risa> avec Sakobiki tendillage tout seul. Ah papa papa intacte, gobeuse eh? c'est. Ah ouais. Papa intacte, tu vois t'as pas payé les paquets, t'es pas tout seul j'ai dit, on va galcer tout Era, beraz Gure bazterak emankizun huntan eta mintzatu gira te esarekin, e, gracien e, laborariaren hama dugu, e, semearekin bizi da, bere etxean eta gomitatu behitu bere xukalderat hor mintzatzerat. E, Eskertzekoa esker da eta esak egint daukun konfientzia eta hauan bilorik abe eta bihotza antirekin, e, bere biziaz, semeaz, lanaz, herriaz, mintzatuko koz iskia iska da. bakatu ah, iskatian alusi ese eh? ba go kostal de cua eta bay, hemen sibiroko bai bai bai bai comprensa nego ale bai bai no eta labora iza eh? eta nola iragan da zure bizia hemen laborantxan eh usa usa tu besalora eta ba. eh? Eh? Ba, ba, ba, ba, eta, gauzak nola? Eta, ez es esküi lanina izzeko. Ba, eta, gauzak ba, da Ah, oida, bakarik eta... Eta, ba. xeme bat duzu bakarik edo saia, ya, jartzeniz, eh? Bixeme eta biak hemen dira Eta, ijet. eta baxiak. Baxiak? Eta, baxiak egin eta baxiak. Baxiak egin eta baxiak? Eta, edezak. Hovegi dugu, seba egin kua beno. Ba, Beste bise bat da handa. Da, doi doi. Kusten duzu, jiten da? Da, da, vacanzen duzu. Wai, Bon et à 11h d'aco semiouron pêchematola se on oh, e, yeah. toutes les vacances au parc en Noel les grandes vacances il y a une vieille yeah. et viei. e, ta gracier une petite même bicyclette bon mais Ez c'est tout familier qu'une belle alors es, et eh. est vea vea nous et ta oie chien geroa la librairie geroa nula, e, ah, Está su 59 60 60 Beti etena eta itamek eta la la guncena la guncana mitendute xeneari bai bai bai bai estisu hobalitos la c'è un dia da venderai bai bai chi andibena es de goileik es de goileik colapzo non ritendo su che Et Ahmed euh, bon les chants sur haré ber, berdinava maintenant c'est un haré men ginian mais c'était c'était eh? là hein Ouais non heaven uh, Gorututzweig C'est au Tik Orbilan uh, Margar ya Castelpic ja, moi j'appelle ça village de Castelpic Castelpic c'est dans le dico oh, Pic Goa <laughs> Gorat ta men, genian, mais ya goginian beya menor Ah heaven uh, trochtük hein eh? Misir her nomaitégin eh? ouais. C'est dominant en unlucky actually. Yes, that's it. You have to take yourations secondaires somewhere, right here? Yes, that's it. Are they Indian Indians? Yes. Yes, yes. Are you finding in the city here to go? No. What's the matter? Yes. Yes, yes. Very Pendulum Andag dans le classement we had diagnosed. Isn't that Marie stylish? No, rightビス a show... And I saw the ones La, La vue, là, et ça aussi que m'incitent dia. Bai, bai, bai, bai. Ça aussi que Eh? Sekontak zen duzu su, zuzuka? Nik! Ba, e, bada kisie, eh, benko bisizia serden. Ba. On hapa besoin de... ...de ferren cema, eh? Esa, esa. On voa, eh, vite. La buralia bisia... La...la diferanze. Ba. Eta hemen bada ba, duzu, manda... Uh, ...batziak, eto batziak... ...batziak, eto batziak... ...batziak, ba, so, ba, ba, eto batziak... ...batziak, eto Eta hemen nola da, hemen iklima hori... ...esta soberai hori, hotza, haize... Ba, no, no, no, no, no... Ezti ziua planyitu, eh? Tomatiak bai dira Ta bipéra quelle? Ba, bai bai bai bai bai. Non e, si. Eh, même que bipéra bicicia là, je te doute, ta ritenda. Se, eh. ba, ba, ba. Bai, dépendit bai, de Nice, estia e baduze, eh. Ça dépend ce qu'on met. Bah, je somme là. Tant ce que je qu'à l'école la novità, ça sert d'aimen bir chicia ta itenda, bis non chicia. Esti su laborite, miga mitzu, ne esti ça Bai, teko, teko, U, ya teko jateko. Ui, ui. Mena hori ga zua. Baduz bete ja goietan jateko. Dara bai, Ama dauka etzaitu Et menauso <muchas> susain zeko olazze suggastidene bos der hacke auch george michelle la Eskual presooen aurak ere no azpeit hoga aipatzen dira, Maluzki horiek ere badira oraino. Hora, die egiten zuarrerat gure bazterak emankizuun nutan Tarekin mintzatzen gira, bere biziaz, bere lanaz eta herriaz. Ahoi, eus hori, sernaio. Oi, ota modu sinkai bat. Ki no ageten da lehen zureago bizi binen gindia alegirago sorion bazergaiago bizitzeko ta Lehen ba stanara. Bai, bai, bai. Oribe kamerak hurieti gasu egiten ditzi elan argen. Meten eta ji metebe hare, besteantz Et ça vient de echarter à tipi à tirado on va dicterai maintenant certainement 6 dessus mais ça va 32 34 Belhar un peu de maïs entouré et un peu de blé aussi on a eu fait Et chez Ah et chance quoi giga No, even yeah. ardita behia, se tu. I have written and I will write paper, paper here oh. needs we have to tu... oh. No hokolatzen dasu ala, oh. seria. Eh, eh, ni bai, bai, aterwenia <laughs> quelque, tamdi. Vale. Non, non, le fisu. Eh la traçabilité, qualitétia taola ko, senakont. Ah, via na hanichekita ni si oio lobiu, eh? Bene. Ah, ben denenda. Gider etenda hala cela bio lehen egin, gaby, ba, su, yeah. <tutup> eh, <tatyora>. e <tutup> hangaveta. <What>? Ah, ilehen biosu celaen aitzur ekisusun, eh? Bena, hani qohi dhe kitu, aso vio, e? Bandele. Bandele. Të aso, nuk, qe urtila, hobekidela, bjoholid, o? Nuk, nike si qina shte i jorita se dako Mo bo bo bete da posoina dela beste nezdia Bai 16 eh mentona deja no ki samo mo coupé j'en ne eta ezen posoinike da biltsan le Lehen, keskia vei? Tzervazen. Non, non, bon, bon. Enfei, xalten son... Uztet oso, obiki yaten lehen, obiki... Ah, bom, lehen... Cete bom, eh? Kostumatu peginen hartar. Vala. Oajko gentil, elke sen ahi lehenko modan bici, eh? Lehenko... Iluken ahi, wajan? Bua! Haim bestekashtai ya... Ikuzten eta nagar jo jo jo jo jo bada bada gasteria badaimen le chance le chance de sonhar ni Il Yo, des jeunes eh, qui s'installent. Attends, là, ils sont en bas de ça en grec. Tu aurais de bon, la Nintendo simple jusqu'à Ah, c'est euh... la, la coacha vena, OK. Oui, oui. Il qui est sorti la partie 4 semaines jusqu'à Bah, il y, a... y, -y, y a la kuma, oui, oui, on prend part à, à quelques machines. Ah, et le la... voyez comme machine à crevo, un service à venir ici qu'il ou par tout Et ta Panasonic, les réparations quand ah, il de la casse. Badabrieta. La la la la. Bon, enfin bref. C'est tout un autre un autre système. Gerowei la ere eskolatzen dira gelego, ekoletan itzi. Bai, bai, bai. Seo semia iridan szkolan? Bai, bai, bai, go. Neu Francescolana konaitzen. Bai, bai, bai, Francescolana, bai, bai. Dai, e si, eh, un sacco sto suo, boh, un cadaire sta la dai, borciato tutto, ne fa di rettuze papia, ved tutte ste macchine. Che rotta e ha. Mai le le eco gente no? la... ba, e, no. eh, ben va, je ferme sto bordello Ah, quand ça va du charlchai. Ah, ay ay. Et c'est en. Oh, vraiment du charlchai. Elle me dit la télévision, il écoutez aussi tu as et c'est non la légende du cinéma. Ah, vengo best best. Elle a tu ça la télévision. C'est terrible qu'elle a Ah ouais ouais. m'indu m'indu ça va duzu. quoi, Eric, j'arrive tant Ah, et ça. Non, elle écoute Emendik. Nashik. Orna ouais. or, hasik. Ouais. Nashik broia. Ta compréis zen compréis zen hala, hamiste kehla ta kalapita ta. Joa. Sa <coughs> no depasse. Bai. Ouais. Oli star legeratzeko ik hor, ez? Ondo. Euh en enfin, euh, moi moi je ne suis pas politicienne, ouais, hein. Pas vrai, bon. je suis politique moi. Oh, <rire> Allez, bossa mon mère comme ça, eh? Bossa que Ah, bai bai j'ai raté. Oui, oui, oui. Balir, balir, dirai, je vous dis. Bon, en est-ce que là, men, <rire> or t'as la connaissance, men. Suenare, <rire> t'as la connaissance. <rire> Se brouillat. Suenare, comme ici, à si cambiat ceudi su que uh, non le cristiano mais mais tu sois c'est plus agréable oui attendez elle elle ça ça c'était tout bah eh? je Sugaldaus oke? Ah, ni ni ni, dit etxe, ne? Etxe, Eta eskola, ez kebatu. Ah, ja joiten indizien si on parle basque. Joiten. Esto, ni en français dale bai e kasio suta baliazio sui eskale ere iska ere negoitako e e, e, si, ha behun undez disolveu Manexe horiek eta Euskara bat duplastia. Uri, uri, uri, uri, uri, uri, uri, uri, uri, uri, uri. Zerretako ere retsa da, konfrenitzia da? No, do... eh, no moge non konfren egin. Garregaltzen zira, bo, gazoik eh, gurenekin hartzen zira. Bai, ez duzu zogea so tean noa nozik. Eze, eh, bo, gero, guai. Zun so, haite tean dizi, Euska eh, hor. Gero, behitzen da, Euska. Gero, behitzen da, Euska. Gero, behitzen da, Euska. Gero, behitzen da, Euska. Gero, Gero, you hapezen know, iskaba zen, hapezen iskaba hori ere etzen, otoitzaketan nore ekar zituatzen. Bai, bai, bai, iskaz, iskaz, iskaz, orro! Ula, uh, <laughs> uh, la, la, la, la! Tu baske! No. Ue, oui, bala. Voilà. Beti bezala, geroa ere haipagai dugu gure mankizunetan eta... Eta esarekin no hori gira, zunharre nolako geroa, metu ikusten duen. Eta geroa, ahipatzeko, nolako bat nolako geroa, nolako geroa, nolako geroa, nolako geroa, biharko zunharre. Zunharre, ah, zunharre bizeko duzu, baina zunharre, ah, baduzugazdiak plantique et checker elle e e garbite Oh mon fous la voye c Mais en nos paysans ouais. Ouais, Ale dès ta lumière cela a air voyant. Aujourd'hui en sera la garantie, que le salle de vente aurait badi la voir. Ah ici à depuis 1960. je te dire. Aux théories de ce qui a clignoté à la frontière et dans bouga clignoté. Non là. Depuis en 1960. Mécanica c'est Elle me dit hier que ça m'ont perdu tout, n'est-ce pas? Mandouk. Et avait d'estecot machine que t'avait dit là, Ah, est-ce que tu sais que il est? Est-ce que tu sais ce le lavage? Genre amandaco, sous caldeco, réfrigérateur frigorifique ta congélateur là que tu Oui, oui, encore j'ai une de ceux et ça sur beaucoup oui. Ça oui. Bah, et toi, oh, il sert même, il a reçu, euh, chose à killer. Vous voulez les aides domestiques, ah. vous avez ni resti de chez Que lo semiachenderé blazer madan. Ah, ta vestela ah, no pagjuna nuseme. Ici autour de Claire pianavant. Ah, va zienen sinen stella. Eh? No no no no oh, isu, ha, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Oi, quiero semia que a esta familia ekigin eta, eh, e, ba, bon. le nabada manda konia. Ba te, ba te, ba te. Oh, oh, no, no. no. no. Ba. Itzikos egin da. Da coche, saltza be shortia. Ah, bai, bai, bai. Da que se segi da, eta eta aitzina. noite kartuko du, ba, Ah, ez da hitze eginen dinu. Bear ke ikusi koiz hala Mesker Naistu ba, susa? No, so. eta ba, estaka gani zure. Ba, so, etser. Ba kiso, c'est une ezaguna biziki, bakisu eskalerria handia da. Ezabatzunda ka. Eta ai zun l'accepte gaizezun hor, la. Bai, e, bilini, c'est bilini, c'est. Oloan lan egin la. Bai, coucher d'hôtel, eta Oh, Eriza, charme gariak. Eri, isti gariak. Eri, eh? bon. <laughs> feitianola da. Eri, <hemen. es> askarto da? Ah, Eri, ah, wano baduzio segi da? Ba, la... Wano baduzio segi da? Ah, ui, ui. Sa... Gaste, Ape, wano sa... Apesgutsi ta? Eri, wano sa, rutsi gite nitsi gite. Eri, wano. Bai, oui, naritsi, naritsi bon. elandra, eh, hasten. Ala, sinki Ori. Non. Bai. Hola, Gus. Da, y tabestelega bai ochtan ustendugu une arrêt d'aco bidagia les chanteuse une harène gongida bien que son ahorita bon bah c'est maintenant ça va s'arrêterko eta erri polit honi begirata burreghi batemaneta och Ez kerrak bihurtu ber ditugu, biztanda jonden aldean gurekin mintzatu den Jean-Pierre dibil behetiri, Isabeli, ta maiteri eta teesari ere egun, hainitz eh? eh, eh, reiteko zuten eh, biziaz eta berren eh, erriaren maitasuna ere nolazpeit eh, gertu daukute. Mururatzeko, ipatunainuke ere, entzunduzuen gitarra musika hori, eh, Javier Etxeko Parabatek diotzen duela, Perun da eta peru bat joan txaurazere esibirotak bat futxian uh, Pierre Anstenen uh, aita bezela egontzena eh, oga ameiketan ere eta handik itzuli eta egia bat egontzena eh, eh esibirotik ere ameiketarat joanda jende jendia itzuli noiz benka eta unek bere musika usten dauku Minizker Javier Txekopar. Eta minizker ere guzieri eta zuheri ere gurekin egonik izanuntza eta beste bat arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten orduan bai naiz, Izkutukoa nere baitan pisten diren bazter mire esgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini bat.